разом з послом, уже півгодини нишперед по закотням головного сирійського аеропорту, шукаючи мене. Євген Євгенович кілька разів телефонував Миколі, випитуючи мої особливі прикмети. Він навмисно голосно розмовляв українською, сподіваючись, що я почую і сам підійду, в той час як посол тримав перед очима роздруковану фотографію і порівнював її з усіма стрічними пасажирами. Того вечора я про це не дізнався. Я не довідуюся, що таємна поліція і Служба безпеки аеропорту доклали всіх зусиль, аби не пустити українських дипломатів до гучномовця. Їх водили колясом, старанно уникаючи тієї частини аеропорту, де сидів я, поки я вагався чи дзвонити ще раз Миколі, чи ні, до мене підійшла дівчина, молода, вродлива сирійська дівулька. Та що там казати? Вона була сліпуче красивою, звабливою, наче красуня з тисячі однієї. Струнка засмагла, з нафтово-чорним блискучим волоссям стягнути тугий хвіст і такими ж чорними очима. На ній був строгий діловий костюм, який підкреслював спокусливе вигине тіла і туфлі на каблучку середньої висоти. Вау, подумки, прокоментував я, докладаючи немалих зусиль, аби не дати нижній щелепі відвиснути. Доброї ночі. м'яким голосом привіталася серця. Поборовши сум'яття, спричинене усвідомленням того, що дівчина звертається саме до мене, я відповів Привіт. «Я чула, у вас були якісь проблеми при отриманні візи?» Східна красуня говорила англійською практично без акценту. Кивнув, а потім похопився. «Сідайте, будь ласка», посуваючи звільняючи місце на лавці. «Не стійте, сідайте». Дівчина посміхнулася, сіла, заклала ногу на ногу. «Розкажіть, що саме сталося?» Я гликнув слину, не зводячи з неї очей, і почав розказувати про Каїр, революцію, переліт до Дамаску і всю ту катавасію, яка закрутилася, коли відмовився давати хабара містеру крута чорна уніформа. Згодом пригадаю, що читав в одному з романів Майкла Крайтона про те, що у поліції зазвичай є спеціальна служба для залагодження проблем, які виникають і з незговірливими іноземцями, і що в ній переважно служать жінки, звабливі вабливі діволі і з чудовим знанням іноземної мови. Шкода, я подумав про це надто пізно. Переказуючи свою історію подекуди плутано і незв'язно, я помалу заспокоювався. Серійко уважно слухала, часом з розумінням хитала головою і співчутливо – «Мені дуже шкода», – промовила вона, коли я закінювала. «Мені справді шкода. Їй млосний вологий погляд, яким чином, примусив мене почуватися винним. Мені почало здаватися, наче це я своїми нервовими діями довів бідного нещасного полковника до нервового зриву. А тепер ще й видзвонив посла і готуюсь роздути міжнародний скандал». Я почувався реальною. Всі дівчата, котрим розповідав про зустріч із сирійською красунею, брали мене на кпин. Найбільше сміялася голландка Ясмін Хаверс, із якою ми зустрілися в Намібії рівно через рік після мандрів поблизько. Вона реготала, наче я анекдот розказав, при цьому безперестану повторюючи. Ось, чоловіки, ви такі прості, такі. Які примітивні, хочу сказати кілька слів, свій захист. М'якотілість і довірливість у розмові з Сирійкою, зовсім не пов'язані з тим, що я поплив, побачивши перед собою чарівну арабку. Поставте мене на моє місце. Ця дівчина не мала стосунку до тих, хто мене пограбував і мені погрожував. Вона призно посміхалася, і чемно вислуховувала мене, хіба я міг відповідати грубо чи кричати на людину, яка не була причетною до конфлікту з поліцією і ставилася до мене з повагою. Тим більше, якщо взяти до уваги, що то була прекрасна. Я не розпускав шмарклі, просто був чемним. Саме тому й повірив чортяці. Знаєте... Пробую заглушити почуття провини, що гризло мене зсередини. Насправді не хочеться здіймати галас. Я люблю подорожувати, люблю спілкуватися з людьми. І зовсім не хочу, щоб ця історія мала негативний резонанс. Якби той чувак із трьома великими зірками на погонах підійшов і сказав мені «Вибач, хлопче, погарячкував, ось твоя віза, і розходимося миром». Думаю, все владналося б. «А може...» – заговорила Сирійка. «Ви не зрозуміли, що саме?» – сказав вам полковник. «Він погано знає англійську. Можливо, то не була погроза. Мабуть, ви просто не зрозуміли один одного. Та я добре чув, що він сказав, але...» – розвів руками, не знаючи, як далі бути. «Тим більше, що питання з візою вже вирішено. Вам достатньо тільки спуститися... Забрати речі і отримати штамп у паспорті. Я глипнув на настінний годинник. Маленька стрілка почала нове коло. До початку нової доби лишилося менше години. Посол України так і не з'явився. Чорт! Перевівши погляд на дівчину, тихо муркнув. «Ну, я не проти все залагодити, але...» «Що? Посол України їде сюди!» Буде негарно, якщо не дочекаюся. Ну ви розумієте, стільки галасу і все дарма. Красуня подарувала мені чергову осяйну посмішку і прощебетала ви хіба не знаєте? Ваш посол не приїде. Чому аж підстрибнув я?